Després de dos mesos d'obres, a Palafrugill s'ha obert un mirador espectacular sobre una vista preciosa que tenim a casa nostra per veure Palafrugill, per veure les cales, per veure el Pirineu, com convingui. És el Sant Sebastià a Llefranc, i Ara mateix en parlarem d'aquest mirador i de les obres i de com han anat amb el regidor de l'obra pública de l'Ajuntament de Palafrogí, Lluís Ros. Bon dia, Lluís. Hola, bon dia, Rafael. Uh, anem a fer 5 cèntims per als nostres oients d'aquest uh, mirador, que fa l'efecte que també era una mica de projecte o de, o de ganes personals, no?, de fer-lo. Molt, moltíssimes. És una cosa que des del primer dia que vaig arribar a l'Ajuntament, una de les coses, vaja, que, i que ha tardat una mica, però bueno, hi ha hagut entre entrebancs, hi ha hagut coses per, per poder arribar a anar a terme, però la veritat és que eh, sempre quan pujava Sant Sebastià i veia aquell banc que hi havia una mica esfonzat i deixat d'aquella manera amb una vista tan preciosa com aquesta, tenia ganes de fer-ho. I al final s'ha fet. Pot haver-hi gent que digui que són a guanyar els diners per Sant Gerim i per veure un paisatge, però considero que, que la vista s'ho mereix i, a més, a més moltes poblacions ho estan fent. No? És un detall turístic però, a més a més, també personal de les poblacions. Home, jo crec que és en el altí el, el potencial turístic de Palafrugell. Vull dir, ja la muntanya sí, la muntanya de Sant Sebastià és, estadísticament, el punt més visitat de, de Palafrugell llavors, si a més a més els podem acostar a aquestes vistes posar-los i còmode aquestes vistes és un, bon, un mirador únic com tenim perquè eh, un mirador com aquest que veus, veus l'illa, segueixes veient totes les gavarres, Palafrugell i al fons el canigó eh, a l'hivern, veure el contrast de la neu amb el mar vull dir, això pocs pobles poden dir que ho tenen una vista preciosa, sense dubte, no només per als de fora, sinó per als de casa, òbviament. Uh, posem en situació la gent, no és el mirador típic de sempre, el, el més conegut, sinó uh -huh. que és un mirador que hi ha ja pujant cap al que a l'ermita de Sant Sebastià, amb aquell rebol on hi havia els repetidors, antics repetidors de televisió. Exactament, encara queden unes antenes, doncs està situada allà sota. És una cota més alta que, que el mirador de sempre, per dir-ho d'alguna manera, que aquell encara més cap a les plages, i en canvi aquest és el que diuen que permet veure molt bé Palafrucià, ell i tot el Pirineu Què s' ha hagut de fer Lluís, Allà. Bueno, s'ha fet una estructura metàl·lica, s'ha fet una estructura metàl·lica i llavors s'ha recobert tot en fusta. A més a més en formigó hi ha un seient que fa de mur també de seguretat amb el, amb el trànsit rodat que puja per allà i bàsicament és això. s'ha fet un mirador també que es pugui reparar amb facilitat. O sigui, tota la estructura metàl·lica que hi ha allà, que és l'albanitzat, tot és com un mecano que es pot anar des desmuntant tot en tornillos per si un dia cal una, re una reparació, igual que tota la fusta aquí a dalt. És tot fet tipus mecano, tot tan fusta com, com metall sobre el formigó, doncs, que es pugui desmuntar en qualsevol moment. És paisatgísticament sostenible? si o sigui, és, és, és integrat al mentorn? Jo es crec que bé? sí, jo crec que sí. Eh... Allà on també és impacte fa, per dir d'alguna manera, impacte, és quan puges pel, per la carretera Vella, que sota les antenes veus una base de fusta. Però és fusta natural, vull dir que... No, no He dit impacte, però potser no és la prova justa. És d'allà on més es veu, però no altera no el, el paisatge. Dos mesos de feina, per tant, dos mesos de feina mm, al final, però molts, més mesos de preparació, com has dit tu, sí, relatiu. tu abans. No? Relatiu, eh... perquè, clar es va fer la preparació. No ho havia fet el Formigó, es va fer l'estructura metàl·lica, eh, comprovar-la allà sobre i després enviar-la a galavanitzar per muntar-ho definitivament. Això és cobert íntegrament per l'Ajuntament? Sí. Mm -hmm. Perquè allò és municipal. Sí, sí, municipal. tant. Uh, anem amb el que interessa també molta gent, quants diners hem pagat els palafrogencs per a aquestes obres? O sigui, doncs. Aquestes obres em van costar 61.000 euros en viva i tot, tot plegat i números definitius són 73.862 amb 39, o sigui que és just impossible has eh, de posar la calderilla també amb els 39 mm -hmm. quines empreses ho han portat? ha sigut una empresa o ha sigut la brigada o com com s'ha fet aquestes obres? Sí, eh, eh, s'ha fet des d'una empresa local de jo i a Constitucions Vigú, i bueno, que ja tenim experiència amb ells i ells ho han tirat endavant. Per tant, satisfet doncs que es pugui inaugurar gairebé finals d'estiu. De, també... Bueno, finals d'estiu, encara ens queda un mes. Però sí, vos, sí, no? sí no, no, esclar, no he estat aquest el meu desig, però bueno, a vegades les coses van d'aquesta manera i per diferents qüestions que ha hagut, estructurals i així, doncs s'ha hagut d'anar demorant però les ganes de que la gent que ve aquest estiu pogués gaudir-ne, bueno, haurà estat fins a mitjana estiu, però eh, encara queda gent per anar passant per aquí i que poden anar veient aquest mesador. És tota la vista que es pot tenia des d'allà a partir d'aquests moments, setembre, octubre novembre, també és preciosa, per tant val la pena poder-s'hi costar. És una de les notícies doncs, que tenim avui de, de Palafrugin, no sé si hi ha alguna cosa més afegir sobre aquest tema. Sobre aquest mirador doncs no, demanar a la gent que realment que el valori que pugi i que i el que dius tu, és maco tot l'any. Que cuidi, sobretot bé. Alguna cosa més que ens vulguis explicar, Lluís, perquè sempre tens molta feina, eh, moltes coses embastades. Aquí al costat de la ràdio tenim el, el carrer Cervantes, que encara continua amb obres, i els carrers de, del voltant. No sé si vols fer-me cinc cèntims de com està l'estat general del municipi. Bueno, el carrer Cervantes, eh, igual que el progrés, doncs està ja en una fase eh, quasi final, podríem dir. S'està posant tot allò del paviment i falta eh, després l'asfalt. Això en, en 15 dies crec que estarà acabat. Lo que sí que hi és el petit tram de Cervantes just davant de l'Ajuntament, que ja s'està treballant amb el sanejament. Mm -hmm. Alguna cosa més d'algun carrer de Palafragil que vulguis comentar? Bueno, irem per començar aviat, eh, sobretot al carrer Sant Josep, carrer Sant mm -hmm. Josep i també, com ja sabeu, ja es va aprovar pel ple, i ha el carrer Trafí a la zona industrial, al Manufactures del Suro, i el Josep Irla. Aquests són els primers que irem per atacar, però crec que el primer el primer serà Sant Josep. Parlo de carrers i també puc parlar de, de llocs del nostre municipi, perquè més d'una vegada anem per allà alguna novetat amb algun d'aquells llocs com l'antiga l'Escola d'Arts i Oficis, alguna cosa que, que sapiguem com, com funciona? No, ara la més immediata és l'Escola Barcelona uh -huh. s'ha fet una reforma s'ha canviat la coberta, tot el que era l'entrada, l'entrada exterior s'ha modificat les rampes d'entrada en fi, per temes de seguretat, i després tot lo que és el vestíbul, l'entrada eh, hi havia una coberta metàl·lica que transmetia molt fred i la calor, s'ha canviat i uns problemes que havia, en fi estructurals, diguéssim. No? I tot això doncs sí que hi ha previsió de que a primers de mes estigui llest, evidentment, per començar el curs escolar en totes les garanties i tot acabat. Perfecte. Alguna cosa més que ens volguessis dir, doncs, Lleix? No, no, no, no. A aquest moment ara s'està treballant amb altres projectes que encara estan en un estat molt embrionari i més endavant, doncs, com estiguin una mica més, més polits, en podem anar parlant. Tu ets regidor de Pública, República. Moltes gràcies i bon dia. Gràcies a tu, Rafael.